Et øyeblikk. Her trenger vi en lykt. Her kan det ikke ha vært noen på år og dag. Si ikke det. Mm. Nå? Det har vært noen her. Ganske Hva? nylig. Hva? Hvordan vet du det? Se på denne gamle saken. Mm. Den har friske riper i rusten. Og her... Er det ganske riktig en gren som nydelig er saget over Se, se her Snittflaten er helt fersk Ja, det var jo noen der så sent som i går Hvor vennlensmann Bråten var... Du går sikkert omkring og sager over grener Og det har ikke vært noen tømmerugre på disse kanter i det siste mm. Ah, jeg forstår Da blir det bare ett alternativ tilbake Det er verners morder som har vært her, ikke sant? Ja Min kompliment selv omkring ja, han har vel lagt seg en kølle da Som han siden har brukt som mordfåpen <laughs> Jeg tror ikke vi skal se bort fra det nå Men Gran, det er en ting som jeg ikke forstår Hvorfor skulle noen drepe Werner? Hva? Kan du si meg det? vad skulle motivet være for det? Jeg vet ikke, jeg nå Men Werner var ikke så harmelig som du kanske tror mann, Jeg mener at han hadde någon sider som Sånn som som var? Han hadde noen sider som Ja, som var ganske frastøtende <går> Nei, ikke bare frastøtende forresten De var til dels direkte Avskylige Og han likte overhovedet ikke at jeg var sammen med Lilian Hva er det du sier? Han, Nej, man bør vel vise piethet Mot de levende, i hvert fall Jeg er jo sammen med søsteren hans Men hva var det som... Vent nå, de anonyme ni dere fikk nei. Mener du at det var han... Bernard, men jeg vil faktisk ikke snakke mer om det Nej nei, nei Men du likte ham ikke? Nej det skal Gud vite at jeg ikke gjorde Og det var flere enn mig Noen ganger lurte jeg på man var direkt. Ånn ja. Men hør, hør nå, hør nå her ja, La gå ja. at Werner var At han hadde usympatiske sider Og personen ble aldri helt klok på han Men ja, det er jo likevel langt sprangt derfra og, og til at noen skulle drepe han ha? Jeg mener ja. ja Bare si hva du mener du mener Ja vel da Kunne det tenkes at en av oss her oppe Hadde et motiv til å drepe han uttalt seg en gang temmelig nedsettende om svøpen, så forsåvidt kunne mørk tenkes var ett motiv mørk jeg pusser at du skulle nevne han er det noen av dere som har sett han mellom den kvelden vi var hjemme hos deg i Bernhard, og til vi dro opp hit bygge? Hva? nei, nei, men, nei, men hvordan det da? du mener, mener akkurat jeg mener ingenting, jeg bare regner med alle muligheter og jeg må innrømme at mørk vi har om ånder og skjulte krefter, hvilket mer og mer merkelig Jo, jo, jo, jo, jo, jo Nei, jeg, men, men... Hvis Mørk først skulle drepe noen, så ville det nok heller blitt en moderne romanforfatter Sigurd Hol, kanskje, eller Akses Sande på selv Hvorfor ikke Bernard <laughs> oh, Ja, men takk for de trøstens ord <laughs> Men, Gran, uansett hvem som har gjort det, så skulle altså denne saken tyde på at morderen har vært her Ja, det er høyst sannsynlig at det er en morder som har vært her det eneste vesen vi med sikkerhet vet befinner sig i skogen, ja, for uten oss, er jo faktisk en morder. Ja. Til og med en sinnssyk morder. Ja, ja, ja. Død og pin. Du skal se det var han som drepte Werner.